Az gaitezen beraz txikianekin. Bai, e, beraz txikiak bai haurtzaindegira, jungo den txikia, o bai eskolara jungo den txikiake, izango lehenengo nola biteko, zea, banaketa, ez da? Etxe hau utzi, etxeak esan nahi du, ba, erreferentziko irudioiek, ama edo amona, edo ize ba, edo dalako utzi, eta ba, beste talde bateko bizitzara murgildu, zeren bai haurtzaindegian, bai eskolan ja aurra taldean sartzen dugu. Bat gehiago da. Eh? Bai, bai, bat gehiago. Eta horrek ematen du eh esaten du bat gehiago. Baina agian ezkarau hartzen zer suposatzen du norrak, ezta? E, bat gehiago izatea esan nahi du zaiegoteko gaitasuna areagotu egin behardula. Zeren Besterik gabe, irurteko aurrai, zenbat kostatzen zaien, banderen ba, joana, iristea, batzutan, ez da, ba, zain egon behar dute. Aurretekan beste badago lako, eta gaitasun hori eduki behar dute, zeren batzuek hilarran jartzen dira. E, zain egon behar dute, ba, zenbait gauza egiteko, ba, beste batzuk daudelako, eta gainera taldean, eta nik hau importantea dela, taldean gure nola nortasuna gure identitatea hobeto esateko, nola auldo egiten da. Talde baten gaudenean edo geuk, helduok ere, bestei gabe, fijatu gaitezen zen ze gertatzen zaigun, a nolabaiteko estaket. Ez ezkontza batean, hoe hoe izango dugu ezauenen ondoan jartzea, ta, zergatik, ba, talde handi batean gu ere piska galdu egiten gea behar ditugu nola baiteko erreferentziak, erreferentziak ziurregoteko, eta jotzen dugu aberrezaunen bat badugun. Eta aurrek ere, antzeko zerbait egiten dute eskolara joaten diren lehen egunean. Horregatik identitate hori eta aurran kasuan ahulagoa delako, eh? e, hori gehiago dute, esta? zein importantea den eta pauetan aurra jutea beak ezagutzen dituzten gauzekin. E, Adibide bat esango izuet, askotan, amak olako esperientzietarako eskolara bialtzeko jarri nahi ditugu guapo-guapo. Eta batzutan ikusten ditugu miak, bialtze dituztela erropa berriakin. Nikusten dutoi, horrek estiola umei laguntzen, eh? Zein portatea izan daiteken beak, berriak egin ditun gauzekin egin bialtzea dibidez? Eta eroso sentitzea bere burua? Bai, bai, bai. E, eta ez jartzea oztopoak galtza jaisteko, komunea joteko, gauza horiek danak nola errasten dioten umeai, ez da? Baina ez hori bakarrik, nek oser batzen detun metan, eh? E, zein portatea izan daiteken, naiz eta guk eskolara lagundu, aurrari txarteltsoba jartzea bere izenakin eta bere helbidearekin. Eh? Zeren, aurraskok daukaten nola fantasia da, ba, ama goatuko alda nimen naola. E, andre, andre honek badakin ni nor naizen. Eta gu zuzentzen zentzen gehanian, aurrbati eta deitzen diogunean bere izenagatik, A? Ematen duzate gula, ah, honek baki, nin nor naizen? Ta batzutan gainea, esan egin behar ezaten diogu, nik badakit zu nunbizizean. Ta gainea zerbaitegatik ezagutzen balden badeu, ize ba, mona, ama, eta ez dakizein, eta esaten diogunean, nik badakit zein den zurea mona, mutik horri mundua irekitzen dutzaio. Beraz, izena dendetaria ikaragarria da horrentzat. Uf, nik zuzarrezko balorea ematen diot. E, bakoitzari bere izenatekan horrek esan nahi du nortasun hori, personalidade hori eman egiten diogula eta estekula ibilidear rasmatzen. Hau ikerrote dut edo aritzote dut, ze andareñoak denbora behar izaten du izenak ikasteko ere, eh? Orduan, aurrak eskolan aurrian topatuko dira. Hoi, alde batetik batzuk Juneko utee, beste batzuk nola baiteko eh, keskak edo izango dituzte, nola ote da, handelen joa txintxoa ote da, gaiztua ote da, galderak pilo bat egite dituzte. Eta alde aurretik eh, kontzientziazio fasea edo egin behar izaten alda etxeetan? Hmm, nek uste dut, eh, itzegin itzegin behar dela horretaz, Baina, nik esaten dut hitzegin bai, baina marketing gehiegi egin gabe. Eh, mm -hmm. e, batzutan nikuste gurasok guretzako eta hitzeingoet, etapa hori importantea delako hasten gera, gauza on guztiak eta esaten dugu. Eta gainera eske ikasiko duzu irakurtzen eta idazten... Ah, irakurtzen eta idaztenek haseko dute aurrehasia ego eta orain ze hostalio dauden e? eh? <laughs> bai, eta orainari utzi bihar diogu ezta. eta agianba gaina esan ba, laguntzak aurkituko dituzu batzutan ondo moldatuko zea, beste batzutan agian ezaino ondo baina alik eta realitatea ba, den bezala agertu esta e, importantea iru hitze baita e Hoi, erritxikitan, gehienetan ematen da, bainean, batez ere, ba ikastetxe handiago batzutara bidaliko baldin baditugu gure semea labak ez da, ba, ezagutzea espazioa. Mm -hmm. e, Lengoan nahi batzen nun bezala, ezagutzeak, e, progresiori egiteak, gauza ezagun baten gainean ez ezagunak, beti lagundu egiten digu. E, Aur batek ezagutzen balden badu ikastola, eta ikastola gehienetan egiten da nolabaiteko Atesabaliek egun bat edo bai bai. bai. E, aukera baldin badugu, ba ez zaket, pasiatuzgun eta Behinango ingurutan ibili edo ango jolastokian ibili, e, ba errealitate hori umentzako beti erreferentzi bata. Barruan sartuta ez bada, ingurua ezagutarazi, bai za. Hoi da. Eh, e, bat eta itzegin horretaz baita, ezta da? E, badatorren alako tan etorriko zeha, eta hemen aurkitzuko mm -hmm. duzu, eta honea etorriko zeha jolastea, mm -hmm. eta hori guztia, ez da? E, nik usteut lagundu egiten duela. Horreatekan gehienetan ikastetxetan ere ere mugatu egiten dugu txikiekin, eh? Edo sarrera berezi bat jartzen dugu, edo jolastok ateratzen dira beste zarrenak jasartu dienean, importantea delako umianzat beak espazio mugatu batian, e, da, e, moldatzea eta gainean sumatzea heldu Horrek begitan ditula, mm -hmm. eta aipatu izan dugu ze importantea den, bai. begitan dukitzia ez da, begitan ditula, eta helduak begitan ditu, eta beak ere, eldua kontrola dezake, e, hori uste dunik oso importantea dela?